Семен Оливка ледве встиг пригнутися, біля його вуха профуркутів чобіт. Другий чобіт хряпнув якового верблюда по морді, і ось уже босий, скидаючи на ходу шаблю і пістолі, і не зводячи з дністра погляду, Сашко Шостак побіг до води. На той порожній дністровий берег, вирвавшись із рук нового хазяїна козака плив той самий з білим підгорлям татарський жеребець. Розгублений козак, видно, плавати не умів, бо лише бив по воді кулаками і плакав. «Ну куди ж ти, куди? Хлопці, ну хлопці, поможіть!» Та примовклі ураз наливайківці жалем дивилися на сіромаху та ще дужче чіплялися закони своїх, аби й вони не зробили так, як зробив жеребець. А жеребець, прогинаючи воду, гріб не лише ногами, а й головою, і вже допливав до середини Дністра. Сашко шостак, плигнув з розгону в бистрину, і на весь вимах рук рванувся за жеребцем. Відстань між ними меншила на очах, бо як-не-яка Сашко був і легший, і доганяв він коня за течією, коли ж той плуганився їй у поперек. дожене, дожене, До, жена, до, жена, до жена переминав сухими губами оливка, а наливайко ж жбур, і все на березі військо повторювали мимоволю за оливкою оте його «Дожене! Дожене!» Та нахиляли, відкидали вперед-назад плечі, тим самим, помагаючи Сашкові доганяти коня. Раптом жеребець оглянувся і на розореній своїми грудьми полохливій воді побачив заліплене чорними сенцями розквашене золоте обличчя Сашка. Помітив, пильно до нього придивився і перестав плести. Притишився і згарячо розігнаний Сашко. Тоді жеребець, глянувши, що нікого ніде нема, розвернувся до Сашка головою, блиснув білим під підгорлям, вишкірив жовті крем'янисті зуби, і його темні очі спалахнули на зеленому від води сонці таким лютим вишневим вогнем, що від того вогню зажмурився на березі навіть куріпочка – а Семен Оливка закричав на все горло, «Сашко, повертай! Уб'є!» Шостак ніби й справді почув Оливку, бо став потихеньку відпливати від жеребця назад. Та недалеко, відгріб, відгріб і ледь-ледь ворушачи у воді руками зупинився. Вони дивилися один одному в очі – вишневими дикими жеребець і карами закоханими «Сашко». Непорушник, їх збивало у низ течія. Та ось жеребець розвернувся до берега знову. Задвигутів ногами, скалічив, видно копитами кілька необачних рибин, бо кілька розсудаків спливло біля нього білими животами до гори. Жеребець знову, ніби турецький сандал, застримів до берега. Сашко ж, як прив'язаний, рушив за ним. не Навізьме!» не думав Коріпочка, і всіма своїми маслаками затремтів під Петром, помагаючи плести жеребцю. Та ось уже і берег, і верболози, за ними ліс, а там уже степи воля. Та жеребець, допливаючи до берега, не знав, що з верболозів на нього дивляться троє вовків. І залягли вони з трьох боків так, щоб жеребець, вискочивши на берег, не зміг нікуди подітися. Так воно й сталося, як тільки він виборсався на вапняк, стріпнув гривою і оглянувся на той берег, звідки втік, молодо-вільно заіржав, як від правого його ока з сірим вітром вилетів вовк. Жеребець підкинув голову і здивувався. Та дивуватися було ніколи. А в ту ж мить Сашко це бачив з води, він перекрутився, задні ноги його різанули повітря, і перебитий копитами на двоє вовк упав на вапняк. І другого вовка він зачепив заднім копитом так, що в того срібним горохом повилітали і попадали біля обличчя Сашка у водоочі. Та третього вовка жеребець вже дістати не встиг. Коли він опустив, щоб знову підняти для бою копита, той третій вовк плигнув збоку і впав жеребцю на шию. Сашко бачив, як він здригнувся і вкляк. Завмер, зіщулився, слухаючись, чи воно і справді в нього гризаються вовчі зуби. Та це була лише мить, бо ось жеребець звівся на задні ноги, став на них як людина і побіг з вовком на шиї до верболозів. Кров жахкала з коневої жили, що й вовк став червоним, і Сашкові почервоніло в очах. Жеребець скочив у варболози. Там які нетверді варболози нагиналися, як трава, і здерти об них із себе вовка жеребець не міг. Тоді він кинувся з вовком у Дністер. Чорним молодим тілом жеребець жухнув, ніби в Дністер обвалилася круча, у воду, і потягнув вовка на глибину. Він бив вовком об хвилі, і той, мабуть, же й ради був би від коня відчепитися та не міг, його вовча хватка була мертвою. І ось жеребець прощально заїжджав, блиснув своїм же не білим, а червоним під підгорлям, останній раз ще борснувся, а тоді знову звівся на задні ноги, і так, стоячи з вовком на шиї, і пішов у Дністрову глибінь на дно. Наливайко, Петро, Оливка, старшина і військо і Коні бачили, як полковник Шостак ще довго кружляв над тим місцем, де потонув жеребець. І як він плакав, бо хапався рукою за очі. Тоді, видно, знесиливши ліг на спину, заворушив ногами і, лежачи на спині, подався за течією. Так він і плив. Коли не звідки взялась якась та ворона, подумала, що спливає потопленець. І сіла йому на груди Та Сашко щось їй сказав Бо ворона, зашпортуючись крилами в лапах Миттю злетіла з його сорочки І наробила крику На весь Дністер Куріпочка оглянувся За ними наливайковим сватом Стояв та схлипував Дрібний, миршевий Ще менший і невдатніший Від куріпочки Законний коник Шостака Куріпочка навіть не знав Як його звати Мабуть, ніяк, і він жив без імені, бо Коріпочка й пригадував, щоб його господар полковник Сашко Шостак хоч коли-небудь як свого коня називав».